او زیرو بل پرواړه دا څه ویلا کوته چې دې چې د دې په توګه چې پته نه لایي دا بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون استغفرنا درم باب اغا شروقي ايات يوم ديرس نحس و دێکی داوود توحید طاری پنځه دلایل عقلیا ی او دښتم هایات دی بیا صدقاتی ورکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دایي صدقات د قران عظیم بیا تخوی پی اخراوی منکرینو د دعوی تا چلیشتا میاکی بیا بشارت منن کو د دعوی تا پینزیشتا میاکی بیا یو شبخان چه اغر اطلاع پر صداقر دو قرآن او د رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم داری جواب شپگیشتا میاکی او او بیا بکی پتر کورونا نام بیانکی در نیامی آر باو یو نیامت چی تاسو می درنش نشتکلی آتی شتم آیات که درین نیامت نهی شتم آیات که دنیا منافع می شتاسو دا پیده دا پاران پیدا کلی درین نیامت اغه بیا وروسته ذکر کین خو تقهید او تا جوړید د استمایتنا جستاسو نیکمه معزز ګرځول او پرښت ته حکم کړهو چې آدم علی سلام تاس سجدا وکړي سلوه په آمد اغه بیا نور ذکر کین آیت نامبار ورو دې فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ چاغنا لفظ شرو او غوث اعظم او اپ کھڑو بیات تیمدا خطاب دا ترغیب او پتاحوی د دې باب ته خبر او پتاحوی باندې دا انعام بیانای سلور یاهن بدو پ کوم الذي خلاق کو دا دا توص پ پز د لاري آیا الله یا هننااس ا خلکو ب پکوم ودو مدار کوئ یوګپل ر پ بعد ک۔ بیا فالیف بینزد علائل عقلیہ او گو رئی یا یوہنناسو عبدور سوال دادے چدا خطاب دچا سارا دے یا یوہنناس کی ولمت کی دریق اس مخلق تیرشو مومنان دوین کا پیران او دا ری دنیا او داسر حکم تاسو ورولدل اوس دی کې کم سالک موراد دي کومو منان شي نو مومنان او خواص د عبادت کوو بیا او تاسو کوم عبادت وکئ لکه یو سره داسر راضیو ته داسر او هاه بولا دل ناشته دا خو تفصیل لا شو مز در راضیو ته لکه مز در نبی آلی تدویر سو ضرورتی مومن خوکی دا اللہ عبادت نبی آو تسکوی چی عبادت ہو او که خطاب شی در کافران و سران نو در کافر عبادت کو اللہ تقبول نا لید اب اول ایمان راولینو عبادت گئی چی ایمان پکنن عبادت تل پیدا کی او که خطاب شی منافقان و نو در منافق عبادت کم اللہ تل رے قبول زکه چې دا نه عام دا لارې زاده پاره نه دي نو جواب قران ته او دا دریو واړو سره کتاب دي کتاب مومنان سره کې شي نو مراد تن دوام عل عبادت ته عبادت دې ورزکه غونري دی او حق نه یادو ژوندۍ تړلي خبراله ندیمان ولو همیشه د رب عبادت کوی دا تحصیل دا و, دا و دا تاثیر لا حاصل نشو که خطاب شي د کاپرانو سلام داغي مقصد بدای چې حضور عبادت دې ایمان راولې او داغي نفس عبادت شروع کړي او که خطاب شي د منافقانو سره داغي نه مراد اخلاص په عبادت دې منافقت پرې او په عبادت کې اخلاص پیدا کړي عبادت هم قبول شي نو تاسو سره شکایت کې دي ښا یا یوحنا څې خلقو کو او عبادت وکي او یو وګائ ربکم رستاسو دغه کوي چې ګور کافرانو هم عبادت کو تاسو ته اصول کوي روشاول اللات له رحمت الله له حجت الله البالغه په حوالہ چې پای کې ګورم زکاتمو اے کچھ دے دا جنابتنا غو سلمو جمعاتو نے جوڑا وال خیراتو نے امکاول نیبادتی ہوکاو دلتا دعو بدون مراد دادے چھلی یوازی دا اللہ عبادتو کئی اگئی عبادت کئو خو یوازی اغلا لینا کئو دے وجد جلالی نم دا دي کلو ما جا فی القرآن من العبادتی فمانا خوالتو فی او تفسیر مدارکو لیکلی دی قال ابن عقبال عبادة كل عبادة في القرآن فهي توحيد يا عبادة في القرآن فهي توحيد عبادة وقرآن يعظم كي شراغين وآلين بقرآن توحيد مداريك سمار قدمانك وحيدو ربكم ربيو غني في عبادتك الذي خلقكم دعو السلائي لبين زفده چی دیو اللہ عبادت واری ہوگی آرہ اللہ چی پیدا کری تاسو تایو والذین من قبلكم آوان کسان پیدا کری دی چی کمستاسو ناکو واری دینا معلومات شو چی دا تاسو چی اللہ عبادت کوئیم دا اللہ مخلوق دی اللہ پیدا کری دا مخلوق لی واری دوائی لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونُ دینا پارا چی تاسو زان بچکی دو گنانا لعلن داد ترجید پارا جب و مید پارا نو دل اغزی مانا خدا دا که دیشی چتاسو بچ شئی که دیشی چکامیات شئی نو چکم سڑے اخلاس سرد اللہ عبادت کی داو یقینی کامیاتی لعلن و لیران نو یو مانا علمان و کری امام مقاتل او دارنی قطربو ابن کسان داوی چلا انکم تتقون ما نکے تتقون د دې لپاره چې تاسو ګرانیا شې تاسو په مان د کېره د دې معنا تفسیری کشاف هغه کوي دا ویل الا هر کو تر جو هوه مین الله تعالی واجبون او چه کلا دا دا اللہ پا کلام کی راشی ندده مانا بیا وجوب دا بیا شد نره امید نره دا اللہ کلام یقینی دی نمانا بیداشی خام خان چه تاسو تتکون کامیاب شئی امید شو پا مانا دا واجب خام خان چه تاسو کامیاب شئی خام خان چه پرش دازارنا اللہی جال لکم لرز و پراشا دا در درید عقلی دیتا افاتی چی بھی ہوئی لانگزمکی نشروع کئی اللذی جعل لکم الارض فراشا اللہ ری غزات چگرز ولی دستا صدو پارزمکا فراشا پرش خودرین اگوئے دا زمان دا پختو پرشنر اگوار مون پرشن فرشتو چیرمانکا خرد پکے واشوکا نا سیمٹی کوئی نا فراشا مان لکا دا بستری اوارا دا پیدا شي د حکم الله غوړولې دا اوره کړې دا او انسانان د دینه پیدا دي د الله قدرت ته وګورا د دنیا تمام ساينستانان دی راغون شي دا هیڅ یو کار کولی چې په هر کيم کې هغه پکاره شي دا الله هر کار داسې دی چې سړی او حیران شي مثال پتوو زمکا دا اللہ پرس پیدا کری دا دا زمکی دا سی سختم ندا پیدا کری چی دینا پیدا نهاسیلی نا پاکی ببیا زمیدارا که دا نا پاکی بیا کویا که دل نا پاکی بیا مریخا که دل دا پیدا بکن چانشوانسا او کول دا لکه لکن دا شگی نرم پیدا کری بیا په دې سم نګېدل کوې د کنا سټمپ پر وته کوول لري او کاتکه نا سټمکا پر وته واکه وګګاړې تم نشوټلې په کیسه سټم نشوټلې دا چې ګړې دان چې د سخت نه سخت ده د پاسه پنسان ګرځي په ګنګه شي سره په او د نارمل نارمله کوږي تر اړوالي لوندو چالو یا سشې راواله کته په کې کنده کېږي کنده وکړي تر یې پیلا باندې او وخت ته پکې کم کندم پکې هی مړي پکې ساتهي کویان ته په لباس ته خانی پکې جوړې نرممګل کله تا دا غوټې پکې ولار ديسته وسرهونه خلنه ته نشي راغولي زاويه او نرممګل کته د جوړو نو باسي غوټې نو بس مکه تا کولاو کړو به بس عجیبو ډیزاین سره الله جوړ کړل او بیا کتلوی چې جالله کومل ارغ فراشا زما کا فوټو لا پرسنل باده پکې دیلې باده پکې غرونه دی غرون نو دا خو والا نه راځي نو دا هم د دې سمکه د پیدې لپاره دا الله په دې کې میرواز دی چې نازمکه ټول په یو لیول باندې جوړا کړي کله په یو لیول باندې د دې لپاره بیا پیدا نه راځي کې دا دلې مو چې وران جوړوي بیاو په کې نیول بیا کار نه کېږي دا زموږ په کلي مطلب په <صفيق> ستات برکله لاله شي هغه کلي نه برکله لاله <سلام> شي هغه شي که دا دا سوي چې ټول په یو لیول باور دن جوړ شو داغه په یو خپل خوا باندې او دا غرونه پکې جوړ کړی د شمال جبال او تالا دا په دې مخونه <مسلام> دي لکه چې تاسو لیدئ مازه درګي ور جوړه دا داغه مخونه په وله وله ګلتا خطه لرګياته کړی دا مين پکې وله دا دیره بس لږینه د کیشته نو دا هیڅ دیواله لگاوالې چې دا تخته راوې سي کله نو دا ځکه الله د خاور نه پیدا کړی دا او انسانانو نه پیدا فار خدا غری په کې په منزله د میخ لگاوالې دی او دا په خت چې زم غره دی په بارم غره دی ته یې مخکې تدوب نه لې جوړ کړی لاندې په کې پټه او پاسه او دا په جدا پیدا د خلکو د لپاره کدا نبي هغه د سمرا منافې نور نه ملاله ده سمرا په زده ده د اخار نه ده څاغ موږ د دیوارو خلق وایو چې د غړو کې داخلك شکی و د غړو خلق چې کوم فونا غسته لرو دي دا کته داخله سره وي وایي چې د ایزان د ګرمای نه مړ کوته یغني نه مړ کو اوش په دې مشره دا ویله پای کې خپل منافې دی قیمتي قیمتي ګټي دی پتی ونی دی پتی ساوې په دې ځان له ساتي اې له داهې نه لري او زما استا پدی دی کې داس مکه دم راکرانه نو د سورته ځغې ځلاقه کې ګرام په ژوند د دځه نو په ژوند په تل کې پیدا کړ دی هغه د ژوند په دوه پارې نن په دنیا کې عمل بیر پته رخي چې کم د سمندر سره لګیدلې کم د سمندر نلريلې نو هغه ت ډېر مشکلات دی او اي سیاست کې واي ته کم کم شعرسه متاکول للانتفاع به الذي جعل لكم اัจج غرزوری داس تاسو د پارز ما کا پارش واسما بنا اوثمان چد دا دلی خپل افاقی علمی با اسمان تا خبر او څنګه چد نه په کې سمستا نه په کې او دا چې چد دے چې دومره اوچته جوړ د الله د دې علم د قدرت نو قربان چلا تطمطو چې خلک به خلق سینس کې ترقی پیدا نه مینه یي جدد پکې د بچ چنه نو دیا جوړي نو کدا چې تا د پټې په شان چتره د خوبسیا به بل لګي دی په وخت د پزمت پروت دی دمر اوچا تسمنی جوړ کښه تروسه پر علاوه تا یو دیا جوړاره سره چې آو اسمان سره ټکر و خراب شو خان دمر اوچت او چېټو نه د جرمینه مخلک پړوي دی نهینه مخلک پړوي دوبره کلاوی جور کرده دی چکی گرمیم دا نو دا تپش گرمی جورهی بوده سی نچه حلال که یخنیم دا نو دوبره نچه تا حلال که دا بیسا کلاو نکم زکر و امزل من سمائی ماء را ورئی لبرنما انباران لران سماء پاربه که کل مما فوق که و علا که فهو سماء اسمان نباران نره جیخان باران رازی دا وریز نره نوڅوب دائته راځو چې چرتي په سماوي اسمان نه خبران نه راځي نو دا قاعده یا کما مانس څنګه وکړه را و라이 باران لران کله ما فو کتو علا که هو سماع هر شي چې ستنه او چرته وي وایته سماوي حتا چې لوکو دي چتم سماوي لکي تا ته نه بار ليكو فیمدد بسبب الى السماء یو ماناده چې څوک پدې خبرې چەڵا دل په پیغمبر امداد وله کوي بل دا وله نو کډیر خپه دی نو کور چت سره دې پړې وټړیو ځکه شپې سما نا مراق انت نو کور چت وانزا من السماي ما ان را وري د بارانه باران لرا دې تدليل عقلي افاقی واستوي د دنیاز نتا ته خبرو کړه ماشالله بس پس سمې مو په بارانم راوری وانزا من السماي ما ان را وري د بارانه ما ان باران لرا وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَأَصْرِفُوا فَاشْدُوا وَنَتِيجَةً ذَلِكَ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى بِهِ ذِي بَرَكَةٍ وَجًا مِنَ الثَّمَرَاتِ الَّتِي هِيَ مُنَارَةٌ رِزْقًا تَسُرُّ طَارِمَ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَبَسْمَغَرَ زَوَيَ اللّٰهَ رَأَنَ دَنَ شَرِيكًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اُتَخْصُبُي گئ چه دا اللہ خالق و رازق راک مدارک وائی چه خالق اللہ را را را را را را نبیان ضرورت دے جتے و سر جوڑے یو مانا بلا مانا وانتم تا لمون اوتاس و سکوئے گئے چه دا اللہ پاک سک شریک شتنا اوتاس و سر شریکونا جوڑا وائی تفسیر مدارک ایک لیوی فلاته جللو للا دې دا ده فس مګر ځوي الله له رانددن شان و د فلاته جعللو مطلق دی د عمل سره او بدو ر کوم فلاته له هونداله د خپل ر کوي او ل سره شان مجوړوي ل اصل عبادهې اسسه توده زکر چې اصل د عبادت او بنیاد د عبادت هغه څه ده هغه توحید دې وانتم تعلمون او تاسو خپویږئ چې دا باطل خدایان چې دې لا تخلقو شیء او لا ترزقو نش شی پیدا کولای شي او نه چالو ز پرته کولای الله خالق او رازق پوندې یا وانتم تعلمون خ تاسو خپویږئ تا سود علم خاندانې وجال الاسامی لله اندان غایت الجهل بو탄 الله سره شریکان ګرځول تا خون انتهائی ته جہالت خبره تا ژمر نه کوي ایم نه دی چې دا آیت دلیل دې دا الله په توحید باندې چې الله یکی یو دی او دغه دلیل دې دا الله پاک په وجود باندې بیاوی وقضی ستدل <سؤال> بلی تسیر من المفسين اکر رازی و غیبی وجود اسوانیا فده ایتبانی دلیل نیوالی ده دیر مفصیلی ده دیر وجود دسوانی احجد ده ده آلم جوڑا اونکه دنیا کی دا سیده لگان چه نعوذ وجود منکر دی او غوی اللہ نوېوالی نشته به وسه په چاونی لیدو نو دا څنګه الله لري چې روته ستر دې سو کې نه یې جواب امام ابن کثیر د طریقې کوله وی وهیه علی ذالکا بطریق الاولا بطریق الاولا تاسو په بهتري دي طریقې دلالت کې چې الله موجود دی ولي پاینه متاعمه له دې موجودات سګلیه او عالميه چا چې داو قتل د لاندې رسمتي موجودات او تا او آسمان موجودات او تا د دې زمکې د دې ازګادو اختلاف تا نو دغه په دې خبره کوم شي چې دا په خپل نه بي جوړ شي او دا الله پاک پیدا کړی بیا وی کده یو پانډا چیرته چاته پوسو غا ګوره مولا نه خو سړی له داس او خیار سره په غاری باندې او ته پوسو کونو ها داس باندې تبوسې الکرلا تا دی مار سره لګارل لګ دوه افکار په تیاک لګاله خدای یو مشرې بهېت خیانت دغه په دیما وکی نه کې نقصان پکې نه راوړي روغ راټي لکبر چینجو لوري چيبیل په لکبر چینجی به ماړ شي چرته نه استعمالوي چا تبوسو که نمت دليل على وجود الرب در رفض وجود ما اتاثر الدليل سشيري نمت دعوان يا سبحان الله إن البارة لتدل على البغير وإن آثار الأخدام ليدل على المسير فسماع ذات أبراج وأرز ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل على وجود التي في الخبير وځه خدابنده م وخم وخم سره م حضرت مرزا طویما چې لکه ان الفعله لا تدل على البعيد منګ چې څه پڅ صحیح په لار کې ورزيدلې دا پراته ده نو چې اوځي کې پڅي بي نو موږ په دې لار اوخته شوې زکه چې دا پڅي د اوخته دي نو چې اوخنره تر شوې دا پڅي څنګه جوړ شي په خپل لا په دې دا پڅي پرتي هیو <وزنان> لاربان قدمونه نه نوکاغا د نو خلک په دیلار داسې س شیطان لري انساني و انسان تل لري حیواني نو حیوان تل دا پهونه دي سو کم دانوي چې دا بلونه په خپل دورشي وي نو اذا تاسو رموي ما چې فسمامون ذاتو ابراز د اسمان توغوره چې غټ غټ سوری دی پکې و ارجم ذاتو فجاج د زمکه توغوره چې غټه غټه پلنه پلنه لارې دی پکې په دو په پاکستان شودان خلاصي و په هارو ذات او امواجه د ریحونو ته ووره چې دا څه چپی وي کنه په بار علا يدل له على وجود اللي فی الخبیر دا د دلالت نه کوي په وجود دی او بارې خبردار ذات باندې دا دومره اسمانه ستغه نه کې په دا چې دا, دا لاندې پیدا کړ چې څه پیدا ټما تاسو ته دا زموږ له زما چې پیدا کړ دا دومره لوی د ریحونو دا چې پیدا کړ دا ضرور چې کم ذات پیدا کلی دی اکتا ذات اللہ دی دارانگی دی امام شافینو اچھا ای امام ابو حنیفہ سرده یو دحری خبر رالا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے ورطوئی مناظرہ وکل وی دیر سیلہ مناظری لے وخم وقرر کر امام سے وطوئی امام سے بسپل تیر نلگ لیر شو دوی وله درته لا وایچ په ناځری مو دا تاسو دا لويو چې موږ اږي شلکه نه کوې دما په هوا او دا ته یو وبا غلې په دې سې دغه کې او بالکل لاره نه کیږي بیا نه وي څنګه څنګه په ما او بالکل چینه نو چې میشتهي میشتهي نه و بیا څنګه راځي و یاره واش بیا به دا شو چې و را پریوته او هغه راشه پخپلا او بیا زذر کشته پخپلا ته جوړشو ته څېوارې او بیا ما خپلالاله اوس په کې راکې نستوهه او نن را پوره کړم نو سره علامه ووسته دی ولنګ راځي یا الله زما دې تو په دا تمره درو چوونه چاکټ نکړه پخپلا راپړې وته څنګه بیا چاران نکړه نو دا څنګه ته ته جوړې شي بیا کی ترکان نه جوړې نو ابیا چې په کې سوختنه په خپل سره څنګه او بیار لاله ابیا تکي نه وي دغه یاره پوره په نو بغیر د جوړور کې نه دان کې ما دا مخ نه چی وکشته بغیر د ولې غږ ورزول او بیا دا, دا, دا, دا, دا, دا راکول نو بیا دا کډول نو بیا دا جوړول نو بیا دا چلور کې نه بغیر دا ټول کارونه یوازې په خپل نه کې یوې ااو نوې دا چې نو دا ټول روي او د ازمکه او د غرونو د دریاونو په خپل نو فسبو هوت الی اصول دوست اصولی بحثه د مناظري دوتې کې کافي چې بالکل دا همدغه د خبرې ثبوت پیدا شي یا بدامه نه او یا بدامه نه چې ته درووي دا چې جوړګړو نه ظلم ته درووي د جهان ساني استري سيدا امام شافعي نه چا ته پوښتو کو چې ته ماترم وای ګور دد لایل کم سره باسونو مناظري کې یاده سره کې امي سره په اړيو خبره وکافي امام شعفیح تاوی چی تاثر درق قدرت سا دلیل لے دادا کو وجود دلیل لے امام شعفیح سیبو تاوی چی حاضر و را کو توت دادو تک تو پانا نا توت بیگن اگر ای تارا بای کم توت وی دادو تو دا انو طبیعتن واحده یو طبیعته ده یو پانا دا بس یاو کلا هدود چی کل چنجه پتی کینی نکو یفرج منه الابریسی او ریخم تیجوری گی دا د تط پاړه چې دا د چنجې یغه دارې خم اصل کې داغه یغه دا دا چنجې چې خوري داینه جوړی نو چې کله دا تط خوري د چنجې نو ګوره د دې پاړه د رخم جوړیږي اندغه پاړه دا چې کله د غبین مخې په دې باندې ګرځي نو فیخرج منه العسل داغه د غبین روانې غبین ته جوړیږي اندغه پاړه دا چې کله بهزي خوري نو داغه دا نو خوشيان جوړیږي په اوپر خو په روانې په کې نو یو پاناله او دا زمرا په کې کارونه دي دا دلیل دي چې دا الله پاک موجود دی او دا الله لو قدرت واغې دی بیا ورته امامي احمد رحمت الله له نچا تاسو کوو چې تاسو دا الله په قدرت سره دلیل یې کې څه ځالي کې نور نه پیغام غلنده خبره تاسو کوما څو نو وخت نه تاسو چون او کړه سوچ دی هغه ته چې د دا هغه نه بچي جوړ او بیا دا هغه وګونم استاد هغه سرګم استاد هغه پم استاد هغه باندې باندې او هغه راوځي ومنډي وای دته دا صاف کمزې وردل نه شو په دې کې دازوم را باندې او دازوم را ارګي او داسونو په کمزې وردل نه شو دا دلیل ده د دې چې دا د دې ځانست څخه دا, دا, دا, دا, دا الله پاک نو دا الله رب العزت موجود ده वला تا جلل الله اندادا شاهد رخل خبره کړي دالو وفي كل شيء له ايه تن تدل على انه واحد فهر شي خدا قدرت او هر شي چې ورځي کنا هغه په دې خبره دلالت کوي چې الله یکیا فلا تا الله اندادا پس مگر ذو تاس الله لپاره اندادن شریکان اله قدرت ته یو خبره ته سوچکې ډیر خلک بدل د دوکې موکې درګي غوري ویرشان چیرې اذن ته الله وې پالا تجعلوا لله اندادا الله له شریکان مگر زوي مثل مگر د روان جمع د نړۍ کې هیڅ نه کوئی میثل تا په دې جهان کې څوک دا چې له پیرشوي خان چیرې مخلوق د الله سره د څه شریک کړي چې د الله میثل یې کړ کبیر کی ایمان رازیلی کلی دی لیس فی العالمی احظن یثبت للہ تعالی شریکا یصاویی فی الوجود والقدرت والعلم والحکمت وردی عالم کی دا سی یوتن نرے تیر شوئے چی آغا اللہ لرادا سی ثابت کی چی گنی آغا ہوئی چی دا اللہ سرقو وجود کم برابر دیں چی تاگا اللہ موجود ہو دا موجود قدرت کې برابر کېږي چې څنګه الله قدرت دې پار شي قادر دې رو دې ماو شم پارس قادر دې نه په علم کې کېني برابرې چې څنګه الله اينه دې داسې دم دې نه په حکمت کې برابرې داسو قرشه و نه دي ښا کافره هم داسې نه تیر شوی بیا دا و څه کول موجود شوی داسې کاپې تا ان یو ډول په دې کاپې را نه کېدان چې داوی نظریا لږه ولكن سنوية يثبتون الهيني سنوية يودالة اغيب هو خدايا ثابتايا اغيب خدايا دوني اهده هما عليم لنير الخير وستاني سفيه لنير الشر وإذا ايو اله هذا عليم عوز دي قوة او دا دوين اله چه دي نو بالله عمقل خداهم بكينو دي فرصة كي يوغيا يوغيا كي يوغيا ديوانا باباو بابا دیو دیوانا بابا مجدیسه مطلب دې قسمه مجدین لی ولیداش سمایې کنه دا اولی ولې او دیوانا بابا یو سمو په دې نه ته موږ تک به وو کنه نو دا عجبا جبنه منه باورې موندې ځوال زال مان الله فاطمه یو الله په کله دی او کو په یو چې په کو په ناسنګ الله وي او علی هغه دې لینی خیر د خیر کارونه نه حاصلین بل بلے بیوقوف الاغ انا متشکرنا حزین مطلب یاده او چې خدایان غوی یو خالق به خیر دی بل خالق به شر دی به شر ده خالق وي قما کړي رشر کارنه کی د خیر نه او خیر دی د خیر کارنه کی دا سنامیه او خان کوپر نقل کوپر کوپر نه بارشه خدای وي چې دا خدای یو قوم د سرکنه و عامه اتخاذو معبود السوال الله تعالی ففي ذاهبین الی ذلک کسے کسی <سي> کاسو کا په زاهر بینه اله هر چی د الله نامه سیوا نور خدایان د عبادت د پاره کول کړي نو د دې کسرت دې کثرت د دلیل خلک خدیبه صد کېدل ور د حال ته فکر کاوه وس ثم قال بعضه رشف بیاوی انه مما تمنهم رجلن کبیرن دی چې چی با یونوی سالین مرشو کانندسی عالمو نیکو بزرگو پرزگارو دا با مرشو یا تا قیدو نانهو مجابو دعواتی نو دا دی با دعا کی دعا چی دا دی دعا گانی دنیا کی بے دعا قبلی دا نو دا مرن پس کم دعا قبلی گی نو سیدر و مقبول الشفاعتی او دا دی با دعا کی دعا چی دا دا مقبول لی عند الله تعالی دا اللہ فرنیز باندی ندای بسکوال ایک تاخذو ثنا من علی صورتہ دا په شکل باندې به په جوړ یا خودو نہو دا عبادت به کو دا خوب به جوړ د سپشانو دا نه یک بندا په شکل علی اعتقاد ان ذالک الانسان یكون لهم شفیع یوم القیامه عند الله په دې عقیده باندې چې تا انسان د نړۍ د لپاره شفاعت کوم قیامت پر ورځ پر خدا الله باندې د الله پولیس باندې د دوی د پارادېس څخه ات گئی الله دا د دې چې دا بیا قیامت کې له دوی څخه پارس کې د الله پولیسو پکښله یاد شو خبره څه چلې وکړه کميولې کار یادا شو مسئل نبی خیلی بند دیتا یاد کم پتے دیو نہیں علا اعتقاد انہو انہ ذالک الانسان یکون شفیعن لوم یوم القیامت عند اللہ علا ما اخبر اللہ بگی عقیدہ باندے چدا انسان ایبا شفید دیر پارد قیامت پر از پریز داللہ علا ما اخبر تعالی انہم بی حاضر مقالہ ها ولای شفاعه عنا عند الله قران کې چې الله دې دا قول ذکر کړي چې ها ولای شفاعه عنا عند الله دا کا څنګه په ځان زمونږ دې الله سره نو د دینه دا معلومه شوې چې دا چې ولای الله پاک سر نو شریخ کړي چې دې دا الله په شان قادر مطلق دی او داغه په شان عالم دی او داغه په شان متصرف دی دی به ویل مبه دې توي دی به زمونږه په اړه الله ته او سمدا مشرکان دا کوي چته غیر الله نه استعانت من غوړ چې د دپو وسیله باندې الله ته مونږ لار کړلکه وسیله مونږ ولې نه کړې ولې چې د عمل صالح نه کړې هغه ته نیک ده نه داغه د جهان چې هوجه نه چ الله ټول بخینو دا ټول به مات کې ګنور له عبادت ته ضرورت یا بت ده هغه غوخه ووږي وسیله کې غوخه ووږي وسیله کېږي نه آیا بت ده هغه عمل وسیله کې نه دیو په عمل خپل خلاصي کېنا نه کمل او کوغه الله ته وسیله واشې دا د شرکا قیدا وا چې دی به دا مقبول شفاعت دی او دا چې کندو مجابو دعوات دی او چې مرشم زمون شپارس بار تکي او هغه نه به عبادت کو دی طریقه باندې باغیت غیر الله عبادت کوو فلا تجعلوا لله اندادا بس مدرزو الا له شریکان وانتم تعلمون تا او تاسو پوهیږئ چې د د شریکان نشته یا دا خالق او راضت نه او مخلوق نه مخلوق نه خالد ته او ناراضه کی وان کنتم فی ریب مما نزلنا من مثله اس بدی کی صداقت د قران او صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مناسبت ادارې مخیا یوحنا صوبو داوا عبادت وو کئ تاسو عبادت کړې بدونه اعتراضونه شروع کړل کلمه دا پیغمبر دروځنه کلمه دا کتاب دا الله نه ده نو داږي جواب وان کنتم فریب کنتا سو پشکه مما نزلنا باز دا غنه چرالی گلی دی مونږه دا عبدنا پخپل بندا عابدنا مراد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده فاتو بشوره من مثله فصراو له ورکه وخت کی صورت پسندي قران وعدوا شهداؤكم من دون الله راو بلې مولیا خپل ما سیواد الله نه ان كنتم سوادين كثرت ايتا سريشتي پدې کې صدقات قرانم ده کتا سوای چې دا قران الله کتاب نه ده داني نبی ده ځان نه جوړ کړي ده اهل لساني خ عربي پصیحان بلیغان شعرا پتہ تاسو کې موجود دي طول جامه شي یو وروکه غونې صورت ته وړاندې تشام راوړي بس پتہ ووله کې چااو تا تاسو وړو نو دا کدام دي نبی د زانه جوړ کړي نو چې تاسو یې نشي راوړې داسې صورت او دی نبی په قرآن بیان کړ خوښو چې دا د الله علیه کر دا د قرآن شو او صدقات د نبی داسې شو چې دا نبی تاسو یې دروژن لې او دا د الله کتاب نه نه تاسو د الله کتاب راړې نو خلکو د بخارى شي چې د نبی د روزونو او شویل د الله کلام دی دا صحیح او اصح معنا دراجې معنا د بي سورته مم مثلي هي الی مم مثل قران د قران په شان سورته چې فصاحت کې داسي فصیحی بلاغت کې داسي ربط کې شیخ دغشان نه کم وادي او کمی خبرې کړي چې دغشانه ري کې می پیشونګوانی په کې مخکلي واقعات نشی راولی یو مانا پاکی دام دا و این کن تم فیرے بین کچر تیتا سپشاکی ممان نزلنا علی عبدینا داگینا چراری گلی دیمان پاک پل باندا فعتو بی سورتم ممشلیهی فصراولے بی سورتنا دیتا گورے وسائی یو سورت ممشلیهی پشاند دی نبی باندی سورت خوب اخفل امانا شکا نا نمیس لحی پشان دادی نبی سم اطلب دا سی او امی سڑی و او دا سی چدچا شاگرد نی پاتی شوی مدرسی تا نی تلی بیادی آگا دا سی کلام پیش کی نمم بو منو چی آو واکی دا تا سو خوب کے غفو سہاو بلغام دا سی نیوشی پیش کولی دنی بی پشانی یو سورت راوڑی لیکن دا مانا دا مرجو حدا اصل معنا دا ولغه خا پښوا او دغه و جدا ده چې دلته وی صورت مې مثله او سورت یود کې بیا وي بیاشر سور مې مثله مفطرات نو تاسو بیا الله سورتونه یادې نو ک نړیو نه سمانه الله تاسو غوري نبی احمد معنا سم نه نو اصل داوه او تاسو تمام سور کې د صدقات او قران په بحث کې خبره واځه کړي وا دا تدبیق مین کلو یو صورت راوڑای نو پا صورتی بنی اسرائیل اٹاسی کیوئی چه طور پران راڑای قل لئین اجتماع تل انسو والجنو علا ان یعطو بمثل حاضر قرآن لا نبی مثلی ہی و نوکان بازو هم لے بازن زوحیران دنیا انسانان و پیریان یو زیشی چه دا سه پران راوڑی نشی اگر کدی یو بلین دادا بوکی دارنگی او صورت حود کے چې چه لس صورتو نراؤڑای دیا اللہ سمایت کی فاعتو بی عصد صور مثلح مختر آیا او فا صورت یونس او دیزے کی وی یو صورت راؤڑای صورت تور آیت چونتیس کی وی فلیعتو بی حدیث مثلح یو خبر دی راؤڑای اصل کی مطالبہ دانسی وان اول لطول قرآن مطالبہ وان بیعی چه اغفورا نکرنو وی لس صورتو خیر دے نو چی اغیر پورا نکڑا نو ایو صورت راوڑی خیر دے چی او امرانلو ایو آیت یو خبر خودو پران پشاند راوڑی نو اغیر قدر الله الله اللہو اللہ و این کنتم فی ریبی مما نزلنا لعب دینا کئی تاسو پشکی در بازدارینا چراری گلی دی من پخپل بندا فا تو من صورت امیم مسلی راوڑی پی راتلو کے صورت پشاند دے ودعو شهداءكم مانو تا گوره یو مانا ودعو شهداءكم راوبل شهداءكم اخپل خدایان اخپل مددگاران زاد المسیر مانا که آلحتهم شهداءكم نموراد دای خدایانگی لأنهم عبدوهم لیشحدو لهم عند الله زکر چه دی بوله عبادت که و چه دی منگل گوائی کی چیاو دی عبادت کرده ده و منگل خیال ساته لی نو الله بها چې تاسو ګټا سو غوایې د فارس اته لیوا خدایانو مरावरای اينه مين دا څه کی ووغړې دغه مانا د تاسو شوحدا اكمه څهه اعوانهما د دې هغه مراد د شوحدا نو د دې امدادیان چا نه چې پکې انداد غوړې نو غوړې دغه مانا وضع شوحدا اكم زاد المسير وې بناس یشهدونا انما متا اتونا به مثل القران دسه خلق راولې کنا چې اغه دا گوايو کی کنا چې داتا څوم پکې د مقابله راوړي دي بالکل د قرآن په شان دي واستخ بذرها زله وې خو چې خلق همو ولي کنا سو خداموي چې او اكيده لك الفاظ سیدی القرآن مقابله کولې دا چې گواحات پکاري يا ودو شهداکم من دون الله راوبله تاسو شهداکم من دون الله دا ملایان خپل ما سوا دا اللانا شاولی اللہ دهلوی رحمت اللہ لیمانا دا خپل ملایانم دانسر یوزے کی این کن تم سوادی چین کچر تایی تاسو رشتی نی تا فالو پس کچری و نکتا صداکار ولن تا فالو ایچاری نشی کولیم فایلن تا فالو دا شرط جزائی محضوف دا فا آمینو کچر دا داکار امونکا مقابل امونک رشوان نو بس حدا لدار چې څوک یې ایمان راوړی بس پدې کې وو خې ولن تطورې چې نشکواله تاسو دلاره تر قیامت آتا کو څومره کونه پدې په هیڅ چې قیامت پورې نشکواله داند قرآن موجزه ده خ لن راوړې تابه ته اشاره نامه شاته نشکواله اوس په سر پیدا نشو چې داسې پښې چې د قرآن مقابله ئې چېرې نشه کولای ته سودلاره پتا پونارللې پسویږي دوره نه دغه استقویب دی وایږي نه ایمان راوړي مقابله پری پری نه منه وقود هن الناس ول حجاراتی خاشاک دغیل انسانانو غټي اوعده للکافرین تیار پرشه دې دپار دکاپیرانو وقود هن الناس ول حجاره به جهنم ور د دنیا دور نه بدللې د دنیا اور دا په خشا کو ګرمي د جهنم اور په کټو باندې بلي انسانان با په کیسو دي د دنیا اور دا د پیډېر دا خيرا تور دا د عذاب دي د دنیا دا اور چې ده دا خلق بلای او هغه به د خلقو د ګناولو د وجې نه پرښوي وقودو حنا سوال حجارا خاشاع د غیر انسانانو غټي او عزت کافرين تیار کړی شوی د پارانو کاپیرانو دلته یو مثال دی مولانا سی زده مشرکان خو شرک کوله کنا دی خو به کې زکه سوځي خو دغه ټو سو ګنا کړه د غټي هم مکلف ندی نو دا به کې ولې نیو جواب خو آسانو کا دینه مراد هغه غټي دی چې کمه غټي د مشرکان واغله عبادت کړي بوتا نه ته جون کړیو او سکه دی ورته کولې نو هغه جکه بو وتر خان لته وګوره الانبیاء آیت 89 شاه باندې سورۃ الانبیاء آیت 89 سی بارا ولسم انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون انکم و ما من دون الله یقینا تاسو اوغه چې تاسې عبادت کوی ما سیوا د الله نه حسب جهنم خشا د جهنم به انتم لها واردون تاسوا باغی ته ورتلوم کیئ تاسوا خدایان ټول به جهنم کې پراته لو كان ها اولاي عليه حتو عليه تمام ور دوها کو دا کسان خدایان نبو مرغلي دی ورتا و كنن فيها خالدون تولو فدي ور نو ګور الله و تاسو او تاسو هغه باطل خدایان باطل خدایان ته دې سو هغه ګټي چې کمه دې جوړي کړې وي ګور خبر نڅوک مانی کولی شی او نه چاته وی چې زما عبادت وکړم او کته راځم په خپ تک دین او تاسو دا نه شویل چې نو دا عبادت خوده خلق وکړم نو دنګ تاسو جوړوم کړل نه هغه به جوړم بیا خوده اسلام او چې مک ته یو کې خوده عبادت وکړم هغه ولسوځي نو جواب دا دی دا ګټ دیسره د دې د عذاب د پاره ورځي سماتله غور یو جهنم کې اوسره پرتین نور وبدای دی باري پرسي چمنګا په دې د لاسه ګرځولو هغه غټي به متوسه چې تاسو له وینده مانګه اوسو دا د دې د اني آزاد لپاره الله به سره یو دويم دا نه غټي نه دي د دین مراد ابن کسیر او سمرقندیو طول کلی د لی مدارکم چې حجارتل کبریت مرادی د پیله غټي لکه دا ویلا خلک د څه مخزه یې نه خو کولی داغه جهان نور هم خطرناکې تفسیر سمر قندې لیکلې دي چې دا د کولې کاني بو سر وږ ورځي په دې کې یوسف خصوصیتونه دي د بیره پار چې لیکا پر لا عذاب د ملال شي کنه یو په کې دا دا کولې دا کانې چې ده نو دا ډېر زرموراتې اسرعوا قودا بلی کې درځه خو چې پیلې ورنځ دې کې لګا د پټرو له بسره باندې بلی لږه خو چې نو تر سوګار ختم شو نه ورنالي او دا د سوال غورځولو سره لږه باندې لږه باندې دوی هم پکې دا کار دي او تو غمو غمودن دا پیاخېدو کې او پسېدو کې ډیر وخت دی ډیر ځنه سړي اغا لکسي کپاتېم ډیر ګرمایش ته کې ځنه درین پکی دا نقصان دی چه انتا نو رائحة تن بدبوی دی رانا کارا دا کتاز دی بٹو تا او ریکا ندار کوئلے ملی را تیرو نا روان بدبوی پکی دی رانا کارا او سلورم نقصان پکی دا ری چه اشد دو حر رن دلرگی نی گرمائشم دیر دی گرمائشم پکی دلرگی نی دیر دی بٹو علاوی دا کوئلہ مندل پیدا دا و او بل دا دی آزا قبل بدن لکه دا پلاستک دا دا بدن سر انخلی نو او رزان دی او چه داویی شوی شد سر انخلی نو آغا زان لعذاب دی نو دا اللہ پاک بوسر دا دا کویلی کانی دید پار غرزی چه سخت سزاولا میلاوشی یا اللہ دی کنگو سا دی او دا در یو اور پا بارا که حدیث کے رازی چه سلکا لبل شو زر لبل شو نو آغا چه دی تک سر شو بیا در کاله بل شو نو تک سپیر شو بیا در کاله نو بل شو نو هغه تک تور شو اوس هغه چې کم تک تور دی پتم به چا دنه کې چې کم ګټ کې پروت نه و تڼختیالي خان الله والله ابن عباس سے وید دی نو مراد حجارت القطران د ګګړو هغه کانی به دغه پاره وسله ورځي چې ور ډیر اصلي بس وقود حن ناسوال حجاره خاشا دغې و انسانانو غټي وعبدت الكافرين تیار کړې شوې ده د پاره د کاپیرانو نو چې د کاپیر د پاره تیار نو دا مؤمن pkg بیا سړي مؤمنان خوبم چې ک مؤمنین دي نو دا ګناه مطابق ک الله یې معاف کوي سزا به وته ملاوي نو همیشه د پاره د کاپیر د پاره ده مؤمن بسره پاکول د پاره ورليکه و وبشرل لذینا امنوا امنوا صالحات وزيره ورکین منو کو د داویلا وبشر الذين اتخذوا التوحيد دالوا من الله اوبدوا ربكم اي لذير وبشر الذين داد بشاره اخرى دا لمتى توصل كويلو داخرت پنیمت نزیره وبشر الذين قران کے عام طور سرا دا قانون بھی کل تخویب مخی کی نو بشارت اور بشارت مخی کی نو تخویب اور یرا دا تا توئی چې دا آزاد نه دي او نیکي ترڅو د له شوقه سیوا کوي و بشری لذین ازیر ور کا یکسان او تا امنو چې منلا اقیدت او غودو ربکما توحید او منسان ایمان راولې و منو صالحات امنو نیکړی دینه کا ان لهم جنات تجری من تحت النهار یقینا د دې د چی بایی گی با لاندی دوونو داغینا لان دو دا نیرونا یا لاندی دو بانگلو د نیرونا تفصیل بکو رستا بوستر بواو رئی سره ما رو دیکو من ها من سمرت رزقا هر کل چې رزق ورکل شیعی تا من ها ددی جنتنا ددی میونا من سمرتی میوی رزقا دا پراگ دا پارا لیل اکل یا توعام خازنوی پراگ قالون دای په وای ها ځل د هغه روزیکنا بیل قبل دا غمی وی وی چرکه لسیو دنیا کی یاد جنت کی ددی نه مخ کی او توبه متشابهه ور بکلیشه د هم متشابهه دا میید دا جنت داري زکیو شان پران کی جدا جدا په خوان کی ولهم فیها ازواج متطهره دیر پار د دی جنت کی وی بی بی بی بیا نه پاک پاک وهم فيها خالدون دایمه د جنت کې میشي دا کامل بشارت الله ذکر کړه وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات معتزله وای چې ایمان د پر عمل صالح هغه لازمي او چې کم سړي عمل صالحونه کې نو هغه جنت ته رسیدلې او دا غي په لسان کې یو سړی عمل سوالی کې اولګ ګناه ته وشو کبیره وای دا کافر دې مخالفت پنار دي دلیل لا هغه داسه ایتون لري چې کوم کې بشارت کاملی یا تخویضې تکوعده تل کافرین مخ دلت بشارت کامله نو الله وی چې ګوره جنت ته و زی او بشری الذين امنوا وعملوا الصالحات زیر ادي چاله ورکا چې چې ایمان راوړی او د ایمان راستینه عمل کړې کې ایمان راوړی او عمل صالح نه کړې نو بیا په دا ځای نه نه چې اعمال جز ده د ایمان یو سړی عمل ونه کړو هغه مسلمان نه دی نو عز بالله دا هغه عقیده‌دار زمونږه دلیل زمونږه عقیده‌دار چې اصل کې سبب د یو نه د کړې او مومند دی نو جانت پا کاله که اللہ او گواری نو دا عمالی چندی کنی دا گنابو تا معاب اول بے حولی نی کننی نو دا گنام ناسب سزا با والا کی بیا بے دا جانت جہانم نراوبا چی و جانت تا بے حولی نی دا دا اہل سنت پا الجماعت دا علماء دا دا چی مومن با آمین شک و ورکے نی دا گنام و تابق بیا با جانت تا لاد او متذلوی چې مې شبور کې جنت ته علاوه دې چې عمل صالحې کوي چې عمل سوالی نه دې کړې جنت ته نشې تللې موږ یو دا کامل بشارت ده کنه کامل بشارت ده چې جهنم د سره ودی نه او جنت ته لاړ شي خو موږ به چې ایمان نه په سوالی صالحین نه اندازه کړې به جنت ته ځي کني نه ول به جهنم کې سزا به راغې نه په جنت ته ځي صحیح و خاجي دل خدا اکیدا یادا کا آمنو کی خواقی دیتا اشاره توحید مسالا منگا سا کابل بیان کرا اوس سا عملو سوالحات اعمال سوالحات ستر ویلی کی اعمال سوالحات قاضی بیزاوی سی بوائی اصوا... اعمال سوالح سشی لی العمل سوالحو ما سوغه... ما سوغه الشرع و حسنا عمل صالح هغه طوایی چې کوم شریعت جوړ کړې دو شریعت تر تخست چې شریعت قران کې نه په حدیث کې نه داسواله نه دی شریعت تر تخ نه ویلي ابن تثیر لیکل دی چې موافق الكتاب او سنت هغه عمل صالح دی چې د قران سره موافقه دی د سنت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موافقه دی کله قرآن خلافی د سنت خلافی د تو صالح نشويلي علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ الجواب الکافی کلی کلی دی عمل صالح څه العمل الصالح عن خالق عن الخالق عن الرياء والمقید بالسنه عمل صالح هغه عمل توای چې غد ریا کاری خالی او سنت طریقوانی مقیدی ايت عملي صالح وي چريا پکيني او د سنت نو اپيتي تفسير خازنوي المركب من مرکب من اربعه اشياء عمل صالح هغه عمل توي چې هغه سلور او اشياء نه جوړشوي یو علم دیم نیت دیم اخلاص او سلورم صبر چې نیت دي خرابوم کار نه دن کوي په نه پيدنه ګډ وډ بکي اخلاس نی بیان قبلی صبر دا پکی نینا میشوالی پکی نراز نو چی سلور خبری پکی دا بعمل سوالی نو دا کامل زیره زیره ورکای کسامتا منو چی مانی راوڑی واملو سوالی حاتی امالی سوالی حی کری آمنا لهم جناتی یکینا چوی بدی دا پار جنتنا تجری من تحت هل انهار بې کې بلان دې دوه ورو دا, دا غین نه ورو نا د بنگلو دا غین نه ورو نا تحت قرآن کې پدري ماناګان راغله دې یو تحت پمانه د قرب ځان سره کا سوره مریم صلی رښتما کے کې راځي چې الله پاک وایي مریم بیبي بی تمنګ आवाज فنا فناداها من تحتها فناداها من تحتها الله تحزني قاد جالا ربو که تخته کی سریه موږ ته आवाज وکړي خفه کېږم قاد جالا ربو که تخته کی سریه ستا رب چنه ستا خو کی چينا هغه پیلا کړې ده قاد ربو که تخته کی سریه ګورس دا مان نه ده چې ستا دلان دی چينا را زکه چینه له پاسه باغ سره کې ناستلا دلته مان دا ده د جاله رب تَحْتَ تحت ک سر ت سره ګ زولې دستا قروبه ک سر ستا په خوا کې چېنا په د قرو خوا کې د سره او بری نو بس کا دایو دو دا راې په معه د ملکیا تو او د تص رو باندې دکه صورتې ظخک چې را ک نه ااون کې بر چې و حل انرو تجرې دا نهرونه دي چې زما د لاندې په یي کې نو आकाशونو سمندران څنګه د پیروند لاندې بيدل نو آلتا دمانندې چې هغه سپې کولاو کړي یو د سمندر ته لاندې روانو آلتا مانادار واهذ النهار تجري من تختی دا سمندرونه دا نهرونه ځما په تاسو رو کېري چې زه باندو منو باندو مه من، چې زه جاري کومو جاري کومه ماره استري ما, ما جوړ کړې نو زمان په تصرف کینی او بل تحت راجی زد دل فوق ده برنو چه کم شیلاندی اغیط تحت وی نو دل تل آدری والا مانا گانی سی کینی تجری من تحت هل انحار یعنی من قرب حمل انحار دی سرنیز دی با نیرو یا من تحت حمل من تحت تصرف حمل انحار دا دا دا تصرف دا لاندی باید چادا وو پکنی یا دا د دا بنگلو دا ونو دا لاندی نیرو نبا اللهم تجري من تحتها الانهار كلما رزق قوم منها من ثمرات الرزق هر كلا चीज رزقพระ कृषी दैता منها दे जन्नत दे नेओना मिन समरतन द मेवे रस्कन द पारा द फराक قالو हादा लजी रज़क़ना द तमाने तगोरा واي بدا जन्नतियांदा ग निवी दी चरा कलेस मंगता बिल कबलो من قبل مسکل دینا اے پاس دنیا کی یا داغ نیوی دی جن دنیا کے منگتا محقر دینا رکھ لے شوی دی و اتوبہ متشابہ ور کولے بشدے تادامی وی یوشان پرن دنیا دے می او دا دنیا دے می اوسر بے رنگ یوشانے کو خوان در دنیا در می او سر چی یوشانه نو پیدا پا کدادا چی کم شه سری لیدلی لی خواله لی نو آغا پیجنی نو پمینه خوری او چې مخکې نی نی دل دلی نو کاغا و تطلیر سفت که غراغز لی نمانی لکه در میوی دیر دیگه نا خوزمان کې که باز مشعوری نی نو ستمخ تبعی و تبعیده بسی نو سره نخوری او چې کم مخکې نه خواله نو بیده را گرادا نو ک جنت کې د جنتیانو نه ناشنا مې وی راځي دی بیا څه پیژنې نو د دنیا داری په شانبوي چې دو سره عادتې پخړې کویږي خو به یا دې معنی وا اتوبې ه مو تشا ذا من قبلو دې په وای چې دا نه دی رزقنا من قبلو چې راکړې شه مونږه تد دینه مخکې په جنت کې دې په پرشت دغا حور غلمان ته که کنا غلام تا څلک ورشه لګ مې بیا را و لکه دا د و را وړی که نه یاره بیا غ را وړیغ ې غګه اوګورو بیا به پته وولي ن ران بیا داې مسکرئ پشانئ ک چې میوادوباره خوورې به بیا مله ایتئ دهین بیایمفان س وئ او ناشنا خو په ک داې ګ نه دته خو سړی یاره مړه په خیرته من نوور در شو ځ پهېنیشته خوارت ته بیا به مړه چې دینو بیمار وې کې ته پهګې نه په خیرته ترشته نهپې او دسماتې ته تلستا. نڤکه ور دیش سترې جدا بیا زمکه منډي بوې چې قدمی دبی په کې او دا بکه بس فرا اوس کاو کتاب ما معنا به ختمي خود به خود خان یو رګه چکیز بوم نه الله الله وا او توبه متشابهه ور کوله بشیدې تا د جنت می وي په جنت کې یو شان نه رای کې جدا جدا په خوان کې ولاو فیا زوج متو حرام دېر پار دی جنت کې بیا نه وی متو پاک پاک متہرتون دا بیبیانو په پاکي د سنا متہرتون په خلقت او پیدایش کې په پاکي فینہن لا یاخزنا ولا یابلنا ولا یاتین الخلا د دنیا په بیبیانو کې خوشل بيماري ښا او د جنت په بیبیانو کې به یو بیماری نه په جنتتی کې او نه پهغزنا کې ف پهک دادلته کله سړی د م رزو جای او خلی غه د مرضو ا چته پهک دا ش نه نه لا اخزننا نه چې دینو پهې زننا او بانې ماغواري ببیماری راځې دا ختم دارنې والاین والا یا بلله ن په ک او دسماتوي د لوی بړو د والو بورو سیستم د سړو غټولو ختم wala ya atina al khala'a bathroom bathroom tatal ba pakay nai nadati ba pakay saali ha da poza baidal meidal ba pakay nai zuka maqam ba pakay nai us ko zuka mo na deer shi kana da yusham nai bas maze ba kawai bal wa fil khulqi akhlaq ok bomder mota hari ha pa ki bai da تلته که بالکل تار سمرا یعنی باج چې وته کړه باج سره بیکاو کې کنا همې چې زبر واده کومه د وینا نا نا نا تاب کې نشته لکم من النساء مس نا وسلا ثورباه باج بتول قران ماني هدايه pkg ناني هغه دات چا ویلې خا دا یو خطبس خلا کنه دې کې دا نقصان دی دا نقصان دی ال تبدا شي نه فإنه د جنت خزه حسد باندې کوي دلته خود دنیا لا خزلې دي ته خودې پنی کوي د حسد ماده بګډې رضایته څنګه مور او پلا او بچ ټول یو ځای ایس په لانی خو چې کله واده وکړه نبيو وینند پلا داوې او مور د نن داوې لري هغه خو بچ او مور او پلا د یو بل خلاف ورنہ د یو په خلاف نو د دنیا په خزو کې دا لانجي دی د اخرت په خزو کې پتہ خبره نه ای حاسد مسد بنه به خاون سره کوي نه بيد نور بنو سره کوي ولا ی غیرنا نه به غیرت کې د خاون خلاف هر یو زکیږي او پر سر جن جگړی دا باندې خاون لپاره په کې جواب ورګر سوال نه ولا ينظرنا الى غير ازواجهننا او د خپل خوندان مځوار نورو ته بل سره ګوریننا د ټولنا سیوا مینا به دا خاون سره جنتی د ټولنا سیوا مینا مدا خپلې بي بي سره سوری سره او داغي به د دا ټولنا سیوا مینا د خپل خاون سره د دنیا د زنانا کله کملوي او مومنه وی د خاون دامتابیداری نشي وپات چې خذ خاون دواړه جنت تلارش دابا د دا هغه خورو سرداري دابا د دا خزا نه چګن بیا هغه خو هیڅ یو داب نه ښه دا بد هغه نه خلی دا بد هغه خو سرداري سم خدمت کې نو ستاره خلی بم خدمت کې هغه بم دغه یو مشروم ملکې وې آ او که یو سړي خزه بي دي یا مطلب کافر واخذ نه پاکستان دلته بالله نورې وړ کې او دا تا خو دې په سمېتي کنا خ بل خبر ده چې په حديث کې راځي مشتاق شریف کې روایت ده بجیل 500 ص صفحه کې چې دا د جنت دا خوري ندي دا به خلک او وندان ته انتظار کې او وي به جنانل خالدات فلا نموت ابدا موږ همیشه یو په مګ باندې به با مرگ ناراضي ام اشاره پارا نحنر رازیات و فلا نسخت ابدا موږ همیشه د پرب خوشاله یو چرې غمنه خپکیغو خاون دا په نئی چی گنی خوان نخد دخوا پشنی دو بطار کرد تلی او غریب توس گرانه دا کنا نا دا سیبا نئی چی لحنو و نحنو رازیاتو فلا نسختو آبادا منگ با منشد پار خوش آلیو چری با منخ پکیو و نحنو نعیماتو فلا نفعسو آبادا منگ نیمتونیو دخپلو خواندان نبناغسته کیو بیا تو لمر بیو تو بالی من کان لنا و کننا لهو خوش آلی دا در چاد پارا چې سوف زممن د پاره او مونږه د هغه د پاره یو هغه انسان لري خوشالي دا نو دا کامل بشارت الله ذکر کده پنځه پیر شیخ صاحب مدذله العالی هغه بفرمایل دا کامل بشارت دنیا کې کله کله داسي چې د دا انسان ډېری پریشانی کنه کوری وی خوبه پکې نه نوغت ٹینشن کی یا ما انسان سره خرځی بچی وی خکوری نه نو الله پاک اولی ویل چې ان لهو جنات دیر پار به جنتونه ای لدی کور به جنت وی خان بیا څل کور وی دنیا کې خوپاری کې چې دین او بنئ نو دا غریب زی او د بزنه بیا و برابر چغی نو کور د لری نشی ته وایره او به برابرلی او به برابرو بازیکو خوپټیل کړه کی راځی چې پنځمن ډلې خلک ودنه تعالک نو بیا ډېر مشکلات ها. نو دا دوو نعمت بډې لري ان لهم جنات تجري من تحتها الانحال بیا که د سړی کور مخپلي او پکې هېډې لري وتښوبو هو کار نه کوي د غراص درک نه لګي نو خو پوری خداغه پکې ژوند په قسمت کې نه ای کله یو با مسافری او کله بل په مسافر ای الله وی ای رزق بیم دیلی کل ما رزق من ها من سمرت رزقان قالو حاضر لذی رزقنا من قبل و عطوبی هی متشابه ها ار کس مرزقنا بئی بیا کلا کلا ده انسان کورم وی و بمپکی دیلی رزقم خپراخی خسره یوازی خد نئی بی بی نئی نو بیا لوی تینشن و پریشانی اللہی بیبیانی بیمی کور بیاوابادی بیا کله خزم په کور کې وی خودشتنه نش خی زره پ مطمئن نه هي ورځ یو کزراره ماته استاذی ما هر عمران ډیلی کله اوس قصور مطلب طلاق او مې له حبيا او تبعيرا نوې کړه څنګه دې پټه او وګور زما کنه دابه څنګه لکه ما ته څنګه ته سمورځې لکه موټر سیکل باندې کېنو نو ورځا پ ځانو ورځو وخت بیا و پېسنه ما اولی بس ویرال جهانم تی خده نو بازی خلق دا سیی چی بیار خزو نتاینگی نیپره بوده شي او نو سر جون شي الله شی اللاوی و لهم فی ها زواج و, و مطوح هرا دیده خور که بی بیانه پاک پاک پاکی بی بیانه بی, بی ده دنگ مزاج تا ببرابری دیمو سر خوپ و شاله اخلاک ام خده او دارنگی سیرت صورت ام خده خور پسه دا سیوشی ب چدا تول مزیکلا کلا کلا کور کی کور خپل او بومډیری دی رزق هم دی به بیم ته طبيعت موافق ده خو جون وفاو نه بس بس خزمړشی او سړی غریب بیا سروال برواله ګرځي خلک کوئی کوری وران شو. کوری وو. خود بس دو کور, میرمن کور وران شو او شان شکور هو بس از کور مېرمند لا لا کور وان شوګان او کلا خندا هغه جون دی سړی مرشی نو غټول مزه هغه تسلا وشي بیا مزه نه کی هغه کور بیا سړی باندې سم راځي او خری یو کس راغلو د سپوخز املا و نو ما خبرې کولې نو ماولہ چې څه څه لري راځنه او کوله وو څه پداس کې ما تو یاره استاد یو ایزوی مكنه اج دې به د سمه دعا کوي و ایزوی مچ الله دې ټول خلکو د اخر زمری ما ته وری د ټول هغه ولې وای وې مالا <سؤال> چې چا تویا باندې تحوزمارو تر پته نه لګیږي نه پته دې تباله <سؤال> پته ولګیږي چې دیش شي چې د دې څومره درې لگے ځکه خو تر راځ نه پخپل <سؤال> ور بندوم و ولزان خپل راتله خپل پخپل راتله وې داسونه ګرام کار لیکنه نو دا bale پته چې د تور داخله زموري شي د دې چې واکې نه وړې درته د دې پته سلې نو دا د ژوند رفيقي خو دنیا وفاو نه کیه کله ژوند وبیا سړې غریبم پریشاني چې خزم راشي قبلونکې غوار شامل چرته او خزم پریشاني چې خاونه مرشي په جنت کې بادايو ټینشن هم ني نو ټینشن خان هیڅ شي بس مزي مزي وي مزي مزي وي ولهم فيها ازواج متطهرون فيها خالدون الله ان الله لا يستحيي يضرب مثلا ما بعوضا فما فوقها اوس د دې ځنا جواب دے د منکرین او د توحید دا شوه راتله په صداقت د قران او د نبی باندې خاص کر په صداقت د قران ربته لم عصمکه سره څه ده مخک داوا ويا یوهنا صوبتو خلقو در ابادتو کوي نه باز خلک عبادت عبادت پره له چاغي کار بغیر د اعتراض نبل نه نو عبادت لا سکه چی اعتراض هم شروع کړل نو داغی اطراز او داغی جواب ان الله لا لایستخی ایز ریبا مسلم ما بغوز وطن فما فوقها یقینا الله پاک حیانن که یا نپریدی دا چه بیان که مثال د ما سره یا داغی نسیوا دل تا اول دا عام نو پسیلین پس و خبر او آو او بیا زمان دا مشایخ و رئی. آو او داغی خوالن ځان سره دا کی خب عام مفسیرین حضرات خدا وی وی چه پا قرآن عظیم که اللہ پاک کل دا ناشو او د مچانو او د جولاگی دا زیکر روک کنا نو مشرکان پدیدی و زیاد خفشو آغی ویلی چه مرد دا خود اللہ کتاب نره که داد اللہ کتاب نو دیکی با مچانو خبری وی دیکی با دا جولاگی خبری وی دیکی با چه تا غط خبری وی نو داد دا آغی پا جواب گر آغی دا مجزی کره او د جولاګي ذکر څه ته ده ځان سره دا یاد کړ د جولاګي ذکر خیر دی ولولوږي د جولاګي ذکر راځي سورۃ العنکبوت آیت نمبر 41 سورۃ العنکبوت شلمی سوره آیت 41 د شلمی سوره اخیرنه مکتوب و بس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 مثالای کسان چې ریې مولي دي ما څه واد الله نور و اولیاء او مددګارانو لاره کا مثل <مسال> الان کبوت مثاله د پښان د جوړهګی باندې اتخذت پیدا <بیتا> چې جوړکړې <تجوڑ کل> د <دے> کور لاره وان <و> ا <اینا> اوهن البلوت لبيت <لا <بیتو> الان کبوت او په کورونو کې خامخا کور د <دا جولا گی دے> لو کانو می آلمون کانس کچر دی پوی دی گونا دی دی د تو بوری دا مشرکانو دا شرد کمزوری نا خال لا بیان کڑا چرد دا شرد گونا بیکار دی لکا دا جولائی کی جالا گونا کور کی یو سو پیدی یو دا لکا اس باران موری لی گنا نستا کوری نتا با کخف آرام کین باران نبو بچی جولائی کی جال جوڑ کڑا دی خوبارانه په کې پښېږي هغه ټول جاله نه لاندې باندې یو شګه ورېږي په دې دويم په کې دا پیدا د چې زول جپړي نو ته په خپل کور کې محفوظ پاتې شي د زول جپړ نه بچي نو جوړاږي جال خو په اکثره وراه سره دا غزال په یو چټکري پته نه لګي بند کور دا پیدا چې دشمن ها نور نه په کې محفوظې سورې تشې دا جوړاږي جال کې لاندې بل پکی دا پیدای چه دشمن نا پکی محبوزه د جولاگی دشمن که مرغی او که پیدا چر خیر آلی نو بس ته تا دیخ پل جا کیا جر بندیو شی ویراؤونی سی ویراؤونی سی ویراؤونی بچکوالیم نشیتی نسی پیدا پکی را اس پیدا پکی یو پیدا پکی را دا, دا جولاگی که دا تار نخلاسی دا. دا چه کل اخکارو کی ځان مور کی د دنه سیواشي نو دایراونیو رجال کې ځان له وساته یو څو کتاب کې او بسایي کې ونه کېبل کېږي بچان په کسانو دی وړي بندای چې د ماشومو قمه کل شه داتې وادوزی او نو اکثر پدې جان کې ون خلیا پکه وزر بن شي اخپبه ني شي اخلاص ولې بلته او نور امانګیت کې وباندي د قسکار له ساتل له بس د جولاګي په جان کې هیڅ خیر نشتا د مشرک په شرک کې هیڅ خیر نشتا سوا د دین چې د خلقونه په نظراني شکراني وایي لته څنګه چې جوړه ګرځکار بس چې دا خبره له مشرکان او اورږه سره سم وزغاله وې دا عمره ته د الله کتاب د لیکو جوړه خبر راځي وړې وري دانا خبر اور امو بس وې دا د الله کتاب نه دین الله وې ان الله لا یستحلی ایز ربه مسلم صحیح شو خبره ظاهیر کړي را مزیدار را دا شانه د مجذکرو ګوره سورته سورت الحج طریعت <سورت> ریتور <سورت> ولسم سی پارکی یا ایوهان ناسو زوره با ما سرون فاستمی اے خلقو بیان مثال پس وغہ کے دوی مثال تا دیر مثال ان اللذین تدعون من دون الله لن يخلق ذبابا ولو استمعوا له يقيننا كسان چتا سيره مدد کوي ما سيواد الله نا هيچري نش پیدا کولې مچ اگر کدي راجم شهرید پارا و اي يسلمهم الذباب اشي ان لا يستنقي ذو او کو اتفتي د دین المصر شلارا نش خلاصول د داغنا خوا تال اوول مطلووب کمزوره شوي د رختتون کې او دچه چې رخت نه کوی شي نتیجه رالومه شو د دته وي چې ستاسو خدایان مچو نه شي جوړهول اگر ک ټولو ل راغړ شي او کومکېشی او تختري نوغم ت نه شي خلاصه نو ویلله چې خمونته خدایان ه کمزوری شو د د خفه نو نوطانې تا جوړه پرال سله کتاب دی چې لګ دی کې دا مچانو سبردي چې ت خبر په کې ناراضي مڅ ویسه شي چې د مڅ ذکر په کې راځي نو په جواب کې راغي چې ان الله لا یستحی ای ایذری دا خبر ډیرو تفاصیل ولیکله مولانا سې مو کوم دغه طریقې چې ما د تاسو سره غوښه خدا ډیر امیددار نه ده دا ویوه ده دا ته تاسو دا سورته بقره چې مون شروع کول نو تا ته ما ویلیو چې سورته بقره کو نزول کې څلور نمبر سورته 87 وقتیا صحیح وا سورته حج کې ده کنا دا په نزول کې ده 103 نمبر سورته فهم یو 103 نو سورته بقره موږ کې را لګنا 78 دي بیا 103 راځي کنا نو قانون دی چې سوال مخ کې راځي جواب مخ کې راځي مخ نو آغا خود دینا رستا نازل صورت دی نو سن جواب مخیران یعنی بیادی سواد دا ضرورت سو چی جواب سن سو از سواد سا پکا با دا خود دا پا تیش دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا دویمه خفران نو صورت البقره چمون شروکاول نو تا تماویلی چو صورت بقره نوزول که ستاسی دی خودان مدنی صورت دی سشنه مدنی دی او از صورت الانکبوت چی کم دی نو دا پچاسی نمبر د سورت البقرینا مخکی نازل دا خبر ها خبر دا دا نا ده خبره حسین شو خو البته خبره داده چ سوره الانکبوت مکی اتنا اماکی سوره تے او سورت البقره مدنی دا مدنی سوره تے نو سوال پ کی و شو نو جواب پ مدینہ کی راں نو سوال مکہ کی شو جواب پ مکہ کی پتاوکا نو تا دوارا خبرے مناسب نہ اصل خبر استدا دین اللہ لمہتے مثالوں نہ ذکرنا شروع مثلا کا مثل, مثل الذين استوقدوا مثال او کا صیب من الصالحین ذلومات وراعد دابط مثال مگر تویلہ چھ دایوں مثال کافرانو یوند منافقانو عام پسیری نو دوارہ کافراں یم دوارہ منافقانو ندام نار بیسفت زروت مثالوں نہ چھ منافقانو واوردل نای پدی اوپر سے او چې دا د الله <سؤال> کتاب نده، ګدا د الله <سؤال> کتابونو په دایکي په وماله <سؤال> چې ټاټه ټاټه خبرې وي، کلب کې د اور خبرې وي، کلب کې د باران جو کلب کې د غلا ځا ته کلب کې د برېخناګان دا خو مونږ له مرادې دا خبرې، دا د الله <سؤال> کتاب نده، نو الله <سؤال> پاک د غړي جواب کې دارا ویل چې ان الله لا یستحی ایزر باصلا مخکې مسلوهم ته کې تیرو ګان اللہ دا پروانه لیری چی مثال بیانه که دا ماشی سر بیانه که دا ماشین پوروکی بیانه که دا ماشین پغچی بیانه ماش خبرت واضحات کئی دا زمان مشایف و نماؤر دلیوان او الحمدللہ اللہ چمالا کل وصرا که تفاصیر میوانستو دا خبر تفاصیرو که مشتا تفسیر ابن کسیرم دا قشان خبر کرده دا تفسیر قرطبی هم دا قشان خبر کرده دا او یو تفسیر دی پت فلقدی اغم دا خبره کړی دغه د ری تفاصیلونو د حواله سره یادسته نور کمستا خوبیاول کپه وحیدلې نو دا توجی سید خان چې دا مختلف دو سالونو چیرالر د ابن کثیر د عبارت خیر دی واوري لما ذو رب الله تعالی ها زین المسلین للمنافقین عام پسین هوې چې د منافقانو تانو کړه هر کله چې دا مخکې مثالونه الله د منافقانو بیان کړل مثالونه یعنی مسلو هم مسلی لزی سو قد نارا او دویم اوکا سید من السما قال المنافقون الله اعلا و من ایز رب بی هازی نو منافقانو میلی چی اللہ لیر لوی دیو لیر و چس دید دینا چی اغدا میسالو نبیانی نو اعتراض شروع کنو فانزل الله تعالی هازی الائی اللہ پاک دا اعتراولی ان الله لا يستحيي اي يضرب مثلا دا جواب شو ان الله لا يستحيي اي يضرب مثلا يا بين الله تعالى لا يستحيي دلته ملاظ متوجي خان عام مفسرین معنا دا کوي الله نپري لا يتركو قرتبي دا معنا کړه ان الله لا يستحيي يقين الله تعالى چې دې لا يستحيي معنا لا يتركو یا لا يستقیمانا لا يخشان یریدی یا نپریدی دا مانا مفسرین ولی دا مانا ولی نکی چه اللہ حیانا که پروانا که تا ذکر دا حیات تعریب یمنعو من الوقوع په امره دا اغا انکسار ده چه سڑی من کئی د دو واقعې دونه په یو کار کې چاله کار سمای یا الانقباض علی الشیء والامتناع منه خوفا من مواقعه القبیح د یو شي بندول او د یو شي نه باندې کېدل د دې لپاره چې په قبیح کار کې واقع نشم نو هغه ای الله خو د دې لپاره نو ځکه مونږ دا لښوې ان لاح الا یستحي الله حیا یعنی هغه نسبته حیا الله تن کي چ حيا ده بنده كار دي د الله نه دي ځکه بنده یی دی چې الله به خلق واپس خبري وکي الله بس زاره کې الله بچانه مجبور ده خدا خبره خيستانه زخه خيستانه دا اگر څه تفاصیل لیکي التسهيل ابن مان ابن جوزئي اغلي کلی لري او پدې معنی رد کړې ده وې تااول قوم ان ما نه حليت رکو بعض خلقت د لا تحید تعویل کړي او د دی دا چې وی لا یستحیم انا لا یترق الله نه پیږي ولې انهم زعمو ان الحیا مستحیل علی الله زکه دی دا خیال له چې نسبت د حیا الله ته دا, دا محال او ګراند دی جایز نه رې زکه د وی چې حیا د انقصار د چې یمنو من الوقع په امر خدا خبر او وی ولیسا کذالک دا څه نه پکار ولې انما هو کرم و فضیلتنا دا حیا صرف د دیوژن دیو کار نه کوي دللیږي نشي د چا د یری نه یا د خبرونه یری گیرنه به دا کله کله ځلې د فضیلت او د عزت د وزن یو کار نه کوي نو دا د کرم هغه حیا د کنه او بیا وې دا د حدیث نه ثابت ده چې الله ته د حیا نسبت شوري حدیث کې راځي چې ان الله حیی کریم یستحی من العبد اذا رفع ایلیه یدیه ای ردهما صفرا این اللہ حیی کریم یقینن اللہ دیر حیاناک ذات دے و دیری من ذات دے یستحی من العبد اغا حیاء کئی بندنا دا بندنان اس گور داتا کرا نہیں چکلا دا بندا یزار با الہی دهی کله دا بندا الله ته دوړ الله سوچت کی الله له حیا ورزی ای ردہهما صفرہ چدا دا الله ست دی بندا خالی واپس کی الله خالی نه واپس کی سنا سه خیر الله په دی واسه دنیا کې ولا نه مناسبه اخرت ته ولا پی جوړ کی وي تا په اړتیا دا دوا وخت واختاله د شی په کار نه مان نننن میته لداوی بندہ دار کلا نه کئ ولې نو الله نه ورزی چې کلا بندہ الله تلاشی ولې دی او الله دا ناشونہ دا بندہ چې ده نو خالی واپس کئ نو البته حياته کې نسبت الله ته شویلای کنا نو دلته دا نسبت صحیح سوخا ان الله لا یستحیی کئ نن الله نشرمیږي نه یا نک یان پریریتمه ما نه چتکه ایذر با مثال انداز شی بیان کیا او مثال ما باغ وز وطن فما فوقها یاد پاسه د ماشینه فوق د ازداد نه مولانه سه ورکوالی باندې راضی او پغاتوالی فما فوقها یاد پاسه د ماشینه په ورکوالی کې لکه د ماشی وزر او په حدیث کې د ماشی وزر ذکر راغلی له کنه لو کانت الدنیا تعدل عند الله جنا حبوزوا ما سقى کافرن شربت ماء که دا دنیا دا اللہ پنیز دماشی د وزار برابر ہوئے دمره ایزتیموئے کافر لبیتی یو ګټو گوٹو بمنایوار کردی دا دنیا من تا دنیا دا دا اللہ پنیز دا دیگی سخیصیت نشتا صحابه پلا روان و حدیث کی رازی او یو چیلی وان پندی چیلو کی دو کسم چیلی کتا سدیدلی یو چی کاند آگی دب دبا گونی باز خودی روک دی بازی برابر ای یو تمنګا بوچي وای تاسو داسې شی وای دا غوګونه واره واره دلته برسې ځینسانان بینل له کاوالې تاسو ته مونه مونه بخښ کری دا غوګونه نه ني بوچي کانه دا تر شه لګره مړو دا بوچي دځې کومې کانه چې دا غوګونه دا, دا دی واهیم څو ګونه نه خو خيو په خوابه مدا ځان خو خا ولا دا چې غوګونه واره نو دا شی او بچي بيزان چې واړو واړو غوغوني دا مړه شوی و او پرتاوا لارې په او پرڅدلې و سي نو نبي عليه السلام صحابتو ویلکه وي وی دا سوک تاسو کې دا ستاتې دا چې له پدې رحمانه وایي صحابو ته یا رسول الله پدې رحمانه چې یاسي مونږه نه دا خو چې ځندې مون پدې رحمانه چانه ستول چوغوني وایي او څومره سو کېاسې نه دي لکه چا سره قیمت نشتاګل چې ویل هر څړې ته نفرت کی نبی علی سلام ورتوی د دنیا په پا الله پاک د دینوم ډېر سپکان په تاسو د املا چلی کوم رب دنا د سپکان لکه ر دینه سی واده دنیا په الله سپکره اس حیثیته الله سره استخو منتبي رضيات فاجدہ په با قرآن نرماته دادر دا محبوباته دا. مزن نرماته دادر محبوباته د دا. دا حج نرماته محبوب محبوباته د الله د الله رسولنه موږ یو دا په بیرستګورو خو چې پیسې را سره دی عجیبنه آ په خپلې سوای غوري چې د قرآن نام قربان شو د دین نو د الله رضا لپاره څه چې بیا دا ورکول و خراسې کنه په دې پته لای چې ودا خو شیخل شان دی صحیح شو الله هو الله نه فوق معنات صغیر باندې د ماشینو ورکه مثال کې لته وزار کله د ذریخه بر راش کنه مس قاله ذره ذره په دونو وړو کې شیر چیل په نظر نور تختال نور نه دی ښا کې لغکاله دا وړو کې وړو مثال فما فو قها یا د پاسه د ماشینه کوړو کوال کې کداه پسره ور کای کدا وا میټ سره ور غنون سره ور کای دریا سره مثال ور کای همدا نو پخات اصل کې مثال د وځاحت د مسل لپاره هغه ته وړو کې شي یو پهګه اس خلق دو کس مدی کانا چالا سپاینو آغا بانی بد نلیگی او چالا چه خرابینو آغا تا خوکا سما خبرم کهنو آغا بانی بد لیگی اللہو افا اما اللذینا منو ارچه غکسان دی فس حرچه غکسان دی چیمانی راوڑ دی فیعلمونا پس علیکویگی الحق یاکنن دا مثال حق دی نی مطابق دی دا ممثل سرا می ربی هم طرف دا رب دا زینا و اما اللذینا او هرچه غکسان دی کف وَيَقُولُونَ فَسَرِيعًا وَمَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اِتْرَا شُرُوکِ جس سے ارادہ کرے داتا تعالی پدی مثال اوی دای پکی ولی ذکر کے ہا اے بابا کی نقطے پوری یذلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا یذلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا دا قرآن دے داترا دستر دا دا کی داسی کو کولا والله چہ قرآن باندې تپو نہ د دنیا په حالات نبي اتاډوبويږينا ته چې کله قران وای او خبره کوي چې کم سړیز لکه چې د قران مې نه د دین مې نه دی ډې خوندې وکړه چې د کم سړیز لکه وګورې کانا هغه وای دا نه یو بهخي ګړې وډې ویل اډې په کې نه نسويلو اډې په کې سويلو اډې په هغه باندې بستاره خبره بدلېږي کته چې الله اکبر الله ی دې خلګوياله ارے او پک وی نی ودا اربخ کی پک چتر وی لا اور کے بدالاو دار دار نہ وکنا مخیا سدا وسملندے بنگیو نو ان اربگیل دا لو ابیانو بنگے وے تاکہ تے آواز نہ بندو دا لو ابی ربانی نو گورا چتکل او دی سڑتا سر نہیں یے زلہ صفائی پاگ سے ملے او چکم سڑے غلطی اگر باندې هغه سم خبره غلط تللی اوس مثال لې الله ذکر کئ نو چې کم سړي زو صفاده هغه بالکل حقا خبره سم دغه په ذهن کې کی چې کم سړي زو ګنداره په ځګه به دا چون چلو شروع کړي ته څه ضرورت وته پېوول ویلا ودا خو مړو د خدای شان سره نه خای وڑا دوړ کی خبره نه سر وی کې جوړي یذل به دثیره ميهدي به کثیره الله په دی باندې ډیر اهدايه کې الله په سره ډیر وتا او دلته سوال راضي چې یزل بهي کثیره هله کده قران کې مثالونه الله ذکر کوي چې قران کې یتونه راضي دا خو الله د خلکو د هدايت په اړرالې غلي او دلته وی چې الله پېډير ګمرا کوي دا دا ګمرا کېږي والی دا الله د هدايت کتاب را لېګل او هدايت کې الله په دیوان نه ډیرتا نو جواب ویستان شیخ صفر رحمت اللہ علیہ و فرمائل دلتا لیس المراد و حدوث و زولالتی بلی المراد ات دوام و صبات و علی دلتا خدوث نلے مراد چننوی گمرائی پیدا کی گی بلکہ دوام او صبات فزولالت مراد دیمانسا یزلو به کسیرا و گمراهی بانده پاتیکیگی او کلکیگی ده ده پا وجه دیر خلقا و یه دی بیهی کسیرا و هدایت نمی ده پا وجه دیر و تا دیر دیر خلق دا و آوری نورم پخ پر گمراهی کلک شید او اغیر ده نور نورې وجه گوری بیا او دیر و تا هدایت نصیب شید دویم مانا یو ظل و ظهور مراد دیخ کاراکی اللہ پا ده گمراهی ده دیر و او هدایت که اللہ پا ده چه تا تا گورا قرآن نده ویلی تا تا تا تا تول خلق دا سی پریختیخ کاری دا ټول خلک دی چه قرآن شروع کې نو د بازی خلکو تندو تا با گوری داغی خبرو تا با گوری داغی اغنفرت تا با گوری نو تا تا تا با پتولگی لکه ما خوی دا سڑے با درخی دا خو درغن گوم را سڑے ری تا تا معلوم شو اخکارا شو گنا او هدایت والا هم دا تخکارا شو قران چه بیانې کنا دا تاته تا د خلق کاره کوي مونږ کی مودا مخالفین کې چې تر سوتا بچي نه دا واري وطاته پته لې خوبه ویل راغورې چې بچي پکې وي چې بچي دوهاله بیا په فایل نشي تیرې د خلکو لکه د ډوځې نه د تولې چې هغه نه هغه لاندې ګذر اخیارشه ته دا, دا یو سړی شرک او بدعت باندې نه پیږي ځکه خدای هغه پټکار دی ته چې قران شروع کې نو تاته تا به پته لې او دا وګوري بعض وخت کې سره ډېر پریشان شي چې خدای چې دا خلک څنګه ځانته مسلمانان وایي دا کم اسلام دی چې دی دا د انسان دښمنۍ کې چې کومه ته حق تا قران کې صحیح ترې کې سره وتا شي الله د شرک خبره مانی د بدعت مانی د رسم رواج مانی د قران خلاف کې الله عقالی نکاذبه مانی او قران نه دا لاس چی کوشش بدهی چی پتا درس بند کی پتا بیان بند کی ستا پخلاله سکی دی تا دکری نو شدی غلب نشدی زنائی بند شدی بلب نشدی خدا بند شدی یا کس را غلیو مخ که دیر زمان مخ که ما تولی چی مال تیم را که دا بیان دا پاره آل تا و تا محلک خلق را بلوشو چی نا بیان لبین بوزی او کل بیان لده ترازی نو بس مون بخپی بودنا اغا ما ته لري چې ماخه پروګرام کوو او محله را ته غډوړي په پاتې شو. سو واخ باید بیا د زیب او راو وادو نه لې دمان را وستل مرګ ورو را وستل نو بیا پس دا که samteli چې تاسو دا که دمان را ولې آداب بنکې میرا ولې نو هغه ته چې ما ته باور تاسو د خپل مذہب کې چې عالم میرا وستم تاسو نه پریږده نو چې اوس دمان را وله مې نه پریږنسه شه را ولې که تاسو په دین مینه ونو ما غالم را وسته اغه هم تاسو نه پریخود او که په بیړی نه مینه لید دمانه تخصیص کېږي نه د امر باندې بندا وي نو ما خو نه را وسته دا فالکان را وسته بیا نو ته چې مرا ولې باغي ته می دا وین چې تاسو د دمان ځکه پکا دي چې خو تاسو نه ما مرا وسته او تاسو را ته چې نه بیان ولې نو که هغه بیان کړو لاندې به زما به شو را وسته نن به زما شرانو ولي دمان را خو تاسو دا دی ته مجبور کوئ چې علمان راوللو تا را باې بند کوئی بیا بان بهمونږېله تیاری چې دمان به را ولو دا تا تهله پته وې چېتهقرران شروعو ک صبح ب د پرران د وج غ چې دا ځکه خو دی چې قران وئ او صبح د قران د ووج نه تبدګوری چې دا می ځکه ب شي چې د قرانول وئ چې تا سره یو شړی می نه کوئته په د پوهه چې دا ستا زاق سره نه کوې د ریم سره کوی او که سر تا سره یو سړی دشمنین کوي ت په د پوهشهکه دا خبرې نه کو د دشمنین نه کوي دا د دین دو سره دشمننی کوي نه هم لا یکت زیبونه کا واللا نهظالمی نه به آ الله ی چاددو نبيته اللهی تاته ب سده وی تا ته خو بیایلوي دا تا د روجن نووي دا ظالمان د الله د یا تو دمون کردوي نجد اوته چامویل دناارتې د روجن ولي د وغت خلاف لاه کړی دی یغلو به كثيره ایې بهی كثيره. ندې سره گمراهۍ د ډېرو ښکار شي او هدايت هم د ډېرو ښکار شي او بل معنا د دینم آسان یو ذلن به کثیرا و يهدي به کثیرا د تبلک تقدیر را وباسخه یو ذلن به تکذیب به کثیرا و يهدي به تصدیق به کثیرا گمراهي الله په سبب د تکذیب د قران باندې یو یوسړې الګومراشي چې د قران تګزیب وکړ نو ټول خلک نه مانی نو چې څوک تګزیب وکړي نو هغه گمراشي او چې څوک یې تصدیق وکړي نو هغه ته هدایت نصیب شي الګدل ته یو بلش کال هغه دا دی چې قران عظیم کې خو الله پاک وایي وقلیل من عباد یشکور ډیر لږ به زما په بندګانو کې کتابه نیکان خلک بلگی او دلته وای چې وې هدیبه کثیره هدایت په دې رب تعالی کې نه د کلیل شو دا وخت سیر شو دا زه کوم را کو بدی دا هدایت ولا څنګه دا په لق بقا رزق الله نه وی چې وقلیل من عبادی الشکور زمو په بندگانو کې تابیدار بلګي نو جواب ګورک چرتا داسه مواظنه وکي داسه چې یو ترته بيبي نو درې یو ترته دیندار او درې نوخه ماره خبر را چې وقليل من عباد یې شکو بيدین خلق په هر دور کې ډېر دې په نسبت د دا دارو کنن په دنیا کې موازن او شي کافر او مؤمنان شماري او کافر ډیر دي دی ک مؤمنان ډیر کافران ډیر دي دی کنا ټول دنیا وګړو پرده مؤمنان په ډېر لو کومل کولو کې اسلام مسلمانات اسلامی ملکونه کم دي کافر ډیر دي دی. مؤمنان لږ دي په دې مؤمنانو کې دا الله نه ډیر دي دی. مسلمانانو چې اوتابیدار اغلل داخله چې مقابله راشي نو وقلیل مني بعد یې صفور دی دا بي دینه دې دې دتابیدار کم خو په نفس الامر چې دی نبيہ تفصیل وکړه نبيہ ودې لکه samtlab ابتدا کې دالح په نبی یوسف کسم ایمان را خو را سربله به سیا کېدل کنا نبيہ ډیر خلک شو اوس یې وګوره نو مسلمانان لګنی دي د کرونونو خلق دي په نفس الامر خو ونه لهله او ککې د چې هوکم کړړی د الله پاارې انیوسالله چې یو ځ لکلی شي یوبېدونونه في لرو او پس کې پهمګه کې اولای کو همون خ شیرون دغه سانوم د دتیان الذي دایم قزونه اهد الله دا خلک ب چې ما وادي الله ین قضو ناہ دا اللہ دا اللہ وعدی ما تول دا فسق دے داراری بیانتی اللہ رب العزت چی رین کمی وعدی چی اگستیوی اگستیوی اگستیوی کمی وی یو خو مخ کتی رشوکانا یا یوہننا صوبدو ربکوم اے خلق و عبادت و قید اخپل رب رب عبادت کیاو گانای نوچه کم دا وعدم آتیی دا ته انسان پاسید ده او داغه انسان طوانی دا دی اولایکهم الخاسرون ګور وا دې د الله پاک دې قسمتې په قران کې ذکر یو قسم وا دې چې الله د انبیانو نا غسته وي پیغمبرانو علیه وسلم اوات وتسلیمان دویم کسم وا دې چې الله د عالمانو نا دریم قسم وعده وچ اللہ دعاء مخلق وی نو نا غستے وین عوام ہونا نو انبیاء قبل وعدہ نہ د ماته کړي زکہ وعدہ ماتول گنای کبیرہ دا او انبیاء قبل النبوۃ توبہ بعد النبوۃ په دوړو حالاتو کې د وړو لوی ټولو ګناونو نه پاتې علماء نه چې الله وعده غستے و هغه نه د پورا کړي او عوام نه چې غستے و هغه نه د پورا کړي علماء سوکو یهود اهل کتاب او په کتاب تورات پېدل کړه نه تورات مليانه هغه نه تورات کې وادا غستې و او عوامو نه په ځل کې غستې ده ټول ماتې کړې یو انبياو دې ماتې کړې لږ ګوره د انبياو وادا سوره الازاب آیت نمبر 7 و هم سورت الاحزاب سیباردا یلشتما اومایہ وایذا اخذن وایذا اخذنا من النبیینا وَآمَنَكَ وَمَن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَفَضَّلْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا غَلِيظًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ كَلَّا تَأْخُذُونَهُ وَمَن جَحَدَ بِهِ فَإِنَّنَا لَنُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَآمَنَكَ وَاسْتَأْنَمَ دَاوُدَ مَن جَحَدَ بِهِ فَإِنَّا لَنُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا غَلِيظًا و ابراهیم او د ابراهيم عليه السلام نا موسا موسى او د موسى عليه السلام نا و عيسى د عيسى ابن و عيسى ابن مريم او د عيسى عليه السلام نا چې زويده مريم دی و اخذنا منهم ميثاقا او غث ترمن دای نو ادمه دا مضبوطه ګور الله د دې تمامو انبيانو نو دغهسته وي پسو پسخه برا يودا چې د يوبل به تصديق کوي دین داوه چې دیواله د دین دعوت به چلاوې د خپل قوم خیر پایبلټوې نو د انبییاء دا وعده پوره کړی او دا یې په حقیقت کړی سوره شورا لګو ګران آیت نمبر 13 دیار لسم سپاراده پیندې استمرد شرع لكم من الدين ما وصوا به نوحا والذي أوحينا إليكا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبرال المشركين ما تدعوهم إليه الله يشتبه إليه مَن يشاء ويهدي إليه من ينيب شرع علکم من الدین ما واسا به نوح خرکړی دی او ځه کړی دی تاسو لپاره الله د دین نا هغه چې وصیت کړو پاره سلام نوح علیه السلام تا ولزیه حینا الایکا او هغه چې وې کړی او مونږه تا تا و ما واسینا به ابراهیم او موسی او عیسی هغه چې وصیت کړو ما نه حکم کړو مونږه پاره باندې ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام تا کس خبری وی؟ انعقیم الدین آدھا چی قائم کئی دین لارا ولا تتفرقو فیهی اوجودائی مکوائی پاگئی که ندی پیغمبرانو دا خپل وادی دا سر تر او دی دا یو وادم نا دا ما تکڑی واده وادا چې هغه لاده دا علماء ناغستی وان نو علما او هغه خپل اواده ما تکړی وه سورته আরাفی او صلوات یا کې وګورئ 187 سورته الاراف نحم صفاره ایت 187 ویما سورت آل عمران اگردی آل عمران ایک وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ صَفَارَا 187 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ وَإِذْ أَخَذَ مِسَاقَ الَّذِي نَوْتُ <اوتو> الْكِتَابَ وَاَدَ دَا <آغی> غِي كَسَانُنَا چِوَرْ <وار پرشے> قْرَشِهَ <تا> وَرْتَ كِتَابَ اَهْلِ كِتَابَ يَهُودُنَا يَهُودُ تَهِلِيُّ لَتُ بَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ چِ خَامَ خَامَ بَيَنَوَي بَزَمَالِ كِتَابَ دَرَ خَلْقُتَانُ عَوَامُ تَبَ بَيَنَوَي وَلَا تَرْتُ وور جواری د الله کتاب رستو د شاګانو نام واشترو بهي وای غه صدقه په بدله کې څسمونه کمیله د دنیا لگا چرچا بڑے پیسې ورکړي رشوت دیو لورک به داغه په حق کې به پیسې لاو کتاب په سلې نه کوواله دا مال دا سفاره به یو شمو غریب د پاره به بل شمو پټ کې یو وا په نړۍ کې کار واشترو بهي څسمونه کمیله فبے سمایه شروان پس ضرب دیا چدی اخلی نو سمات لږ مولانو نے وعده غسته وا چې زمان دین به بیان وای نبه پټاوین وای دا وعده ما تکړه دینې پټک دا دويب دلاوا دریم عوام اینه پارا سورته اعراف سورة الاعراب آیت ایک سو بہتر سپارل اسمان ناہم اکیو بولی وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ زُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَوْمْ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وإذا خضر ربك من بني آدم کله چې اگستې وست رب وا داد اولاد دادم علی سلامنا کله چې اگستې ور رستا من بني آدم داولت دادم نامین زہوری هند شاد اغانا زوریاتون اولاد دا ده دلته کې اصل کې بني آدم نه آدم کا واذا خضر ربك من بني آدم یعنی من آدم کله چې غاسته وره استاد آدامل سلام نامن ظهورهم این من زهره آدم ده شاه آدامل سلام نازریتهما اولاد ددا واشهدهما لانفسهم او غواکړو دی پخپلو ځانونو انستو به رب کومایاز استا سراب نه قالوا ولا دې ټول به شکهت الله زمنگارا بي ازل کی چې د انسانان پیدا نو صرف آدم علی سلام پیدا نو د قیامت ته پورې چې څومره انسانان پیدا کیږي د وړو وړو میگو په شکل کې الله دا غده شان ټول پیدا کړ او الله او ته خطاب کو الستو بربکم زستا سرب نیما د ټولو په یو आवाज وي چې بلا الله به شکهته زمونږ راوي نو الله وی هغه وخت کې تاسو نه دای قراره غسته دې شهیدنا ان تقول يوم القيامه ان كنا ان هاذا بعمل من غوا کړی چې بیا قیامت کې نوایې چې موږ د دین نه خبرو نو تاسو ازل کې ویلو چې ته زمنګ راوي او اس ما طرف نوای او د بشر عبادت کوي نو عوام ممان هغه فوا د ماتکړه مشرکې شروع وکړه علما ماتکړه کټمان او د دین پټولې شروع کړل یوون بیا چې هغه په خپلوا د ټینګو او د الله د دې مخلوق تر سوالو الله ويا الذين ينقضون الله دا فاسقان کسان دي چې ماتې واده د الله ممن بعد می صاحب په پسمو ګوتوالې دا غو نا و يقو نا ما امر الله به ايو سلام او کټکیاغه چې حکم کړی دی الله هغه چې یو ځای دې کړی شي الله چې د کم شي دی یو ځای کې دوه حکم کړی دی هغه جدا کوي دیکيو خاص نه ده مراد هر هغه خبر چې هغه کې وصل پکاره دی فصل راوي دیو جنہ تفسیر سراج المنیر لیکیوای اہتمل کل قطی یتی لا یرضاه اللہ احتمال ده هر خپل ولی کټکول لری دار قطعی لری چې الله انخ وقای کطع الراحمه لک خپل ولی کټکول الله خپل ولی مکټکوی نو دیس خپل ولی کټ کی و دیسه می غم خادی ختم والاعران اللہ خ دارنګ چکنده بالله دا, دا وئ ارازن مولا تل مؤمنین اراز کا دا مسلمانانو د دوستانی نه مسلمان سره به بالکل نه لګي مسلمان سره مي نه وکا مسلمان سره مي نه لګي خبره وتفرقته بین الانبیاء الله وې پانبیاء کې به تفریقان راوالې جداين راوالې را یو نبی منی بل منی لکه يهود الله تمام کتابونه به منای یو کتاب منی بل منی نداه فصل شو جدای شو ویاطعونا ما امر الله به ریسا شیخ عبدالرحمت اللہ نے فرمایا و یطعون ما امر الله به ایو صلا دا دو وصل نه لید هوی کټکیا چې حکم کړه د الله پاغه چې او نو اغه وصل مع الله بتوحید ده الاوی چې دایو الله عبادت کوي بل څوک د الله سره عبادت کې مشرک وای نو دی دا خبر اما تکی نو شرک شروکی وصل مال انبیاؤ چنبیاؤ سر وصلو کئی دا غیطا بیداریو کئی نو دی دا انبیاؤ مخلاب شروکا وصل مال قرآنو کئی دا قرآن وصل دا چې دا علم کراو عمل پی او قید دا بیانو کئی تلاوتی کوای سوچ پکی کوای نو دا قرآن سر بلکل نلگی دل دا سر لبزین ورزین و سبب کې سوچو کئی وصل ما صحابو کیں صحابو سر وصل داده چینو کې محبتو کیں دایې ثابتاریو کې د صحابو باندې متراس وصل چه درمان مال خلقو کیں مخلوق ته فیصله خلقو خاې دایې سره چهنه ژوند شریعتو آپې تیر کیں دې یو بنده سره منلېږي دتکار دی چې الله د کمشې یو ذکرو حکم کې دی هغه کټ کې چې الله او توې داکار مته و دې الله نه فرمان دی تورو د عمل الله ابن کوي وي عمل اللهصل وفیديغوهطرکووه هر غشي چله دغې د یو ځ کېدو د غې د کولو حکم کې دغ ککې یو هغه پردي نو پهقدکې دغ چې حکم کړې د الله پغې چې یو ځای دکلیشي في رضو په ساعت کې پهمکه کې ل فس یا عبدون غیر اللہ قرطبی وای دا اللہ نه سیوا د بلچه عبادت کئ یا و یفسدون فی الارض فساد کئ فساد سے شیلے د نبی د تابع دارین خلک کړه ول شرک او بدعت تا خلک را بلل غلائکهم الخاسرون دا کسان دید تاوانيان خود د تاوان پته بو ت بیا قیامت کې لګي اوس د کیفت تک کورونا نه بیان د دنیا مې وقتی و زدا جنراترم وختین استارت دیو دمس تهوم مزدیره په دې اتفاق او سبا نو ان شاء الله بیا د مازیګر مونځو هغه په پوره په 15 بږي کوو نو په وخت و سره داسې واشه ان شاء الله خام رب العالمین